Guds frid. jag heter Gertrud Johansson och jag vill idag tala om någonting som ligger på mitt hjärta och det är det här med det kristna livet att verkligen vara seriös och ta sitt kristna liv på allvar att vara kristen det är ju någonting som verkligen ska sätta sin prägel på hela vårt liv så att det blir ett liv som är helt skilt ifrån ett liv utan Gud och utan frälsning. Någonting som är vitt skilt ifrån ett liv utan Gud. I första Thessalonikebrevet så står det så här i första kapitlet från fjärde versen. Vi vet ju kära bröder, ni Guds älskade, hur det var när ni blev utvalda. Vårt evangelium kom till er inte med ord alenas utan i kraft och helig ande och med full visshet. Ni vet också på vad sätt vi uppträdde bland er till ert bästa och ni och er sida blev våra efterföljare och därmed Herrens i det att ni mitt under stort betryck tog emot ordet med glädje i helig ande. Så blev ni själva ett föredöme för alla det troende i Makedonien och Achaia. Ty från er har genljudet av Herrens ord gått vidare ut. icke lenast i Makedonien och Achaia utan allestädes har er tro på Gud blivit känd så att vi för vår del inte behöver tala något därom. Ty själva förkunnar de om oss med vilken framgång vi begynte vårt arbete hos er och hur ni... Från avgudarna omvände er till Gud, till att tjäna den levande och sanne guden och till att vänta hans son från himmelen, honom som han har uppväckt från det döda, Jesus som frälsar oss undan den kommande vredesdomen. Här ser vi tydligt att här var det ett fråga om ett förr och ett nu. Man omvände sig från avgudarna till Gud till att tjäna den levande och sanne guden. Och det är så det kristna livet ska vara. Det är ett förr och ett nu. En, en, någonting helt nytt som kommer in. Och som gör att allt det gamla det lämnar vi. Jag har en känsla av att tiden och nu nutidens kristendom många gånger är så utslätat. Och så tandlöst, så uddlöst. Så att människorna kan inte se någon skillnad på vem som är kristen eller inte kristen. Vem som åtminstone kallar sig kristen. Utan många, många kristna tror att man helst inte ska tala så mycket om det. Att man är kristen. Att man ska inte verka så annorlunda. Utan att man ska vara som alla andra och så har man sin kristendom bara på något sätt för sig själv och man kanske går till sin kyrka och, och är kristen i väldigt oförärligt så att ingen blir störd av det och så tror man att man på det sättet framställer en kristendom som ska locka människorna mera och, och det är ju precis tvärtom att en sådan kristendom den gör ingen skillnad alls. Men du och jag är kallade till att vara sänderbud ifrån Herren och verkligen kunna genom vårt liv förkunna ett budskap ifrån Herren att det finns ett helt annat liv att leva. Ett liv som får mening och innehåll. Och det är frågan om att man genom sin kristendom får leva verkligen på ett helt annat sätt. I Titus brev så står det i andra kapitlet, elfte versen. Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. Den fostrar oss till att avsäga oss all oraktighet och alla världsliga begärelser och till att leva tuktigt och rättfärdigt och gudfruktigt i den tids ålder som nu är, medan vi väntar på vårt saliga hoppsfullbordan och på den stora Guden som vår frälsares, Kristi Jesu härlighets uppenbarelse, hans som har utgivit sig själv för oss, till att förlossa oss från all orättfärdighet och till att rena åt sig ett egendomsfolk som beflitar sig om att göra vad gott är, så ska du tala och du ska förmana och tillrättavisa dem med all myndighet. Låt ingen förrakta dig. Det finns ju som sagt ett helt annat liv att leva. Det, det ser vi ju också i Paulus brev till Timotius. Vi kan titta där i Timotius första brevet fjärde kapitel där står det, från första versen står det här. Anden säger uttryckligen att i kommande tider somliga ska avfalla från tron och hålla sig till vill och andar och till onda andars läror. Jag tycker att det är det vi ser idag. Att det är en sån skillnad mot den kristendom som var förut. Man har avfallit och hamnat i någonting helt annat än vad det skulle vara. I stället så står det i tolvte versen där Låt ingen förakta dig för din ungdomskull Fast mer må du för de som tror Bli ett föredöme i tal och i vandel I kärlek, i tro och i renhet Var nitisk i att föreläsa skriften Och i att förmana och undervisa Till dess jag kommer Och från sjätte kapitlet kan vi titta i elfte versen Fly sådant Och då har har han talat om penningbegäret, vilket väldigt många människor är, är fyllda av ett penningbegär. Fly sådan du Guds människa och far efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, ståndaktighet och sagt mod. Kämpa trons goda kamp och sök att vinna det eviga livet var till du har blivit kallad. Du som och inför många vittnen har avlagt den goda bekännelsen. Och ifrån tjugonde versen. O Timotheus, bevara vad som har blivit dig betrott och vänd dig bort ifrån de oandliga tomma ord och gensägelser som kommer från den falskeligen så kallade kunskapen vilka några föregiva sig äga, varför de och har varit vilse i frågan om tron. Det finns en sådan kristendom som gör att det blir en förvirring, en dunkelhet, ett, ett, en oklarhet vilket gör att människor kan komma vilse. Och jag tycker att det är som att världen har intagit så mycket av den kristna, den, den kristna sfären så att de har på något sätt ockuperat och fått in sina tankar. Alltså denna världens första sår in sina tankar och idéer så att människorna blir helt förvirrade. Och den här situationen som vi har tycker jag liknar en situation som vi kan läsa om i gamla testamentet. Och jag tror att jag ska läsa det, det sammanhanget. Och det är naturligtvis bildspråk nu på det som jag menar råder idag. Och det kan vi läsa om i andra Konungaboken Vi kan först läsa i sjätte kapitlet där det står så här. De kristna hade, eller de, de gudsfolk på den tiden som är ju en förebild för de kristna idag. Då står det så här att i sjätte kapitlet 24 vers därefter hände sig att Benhadar Konungen i Aram samlade hela sin här och drog upp och belägrade Samaria och medan det